Hej och välkommen till teknologi nummer 32. Ja. Visst är det? Och jag tar all skuld på mig. Det är andra gången vi gör en sån här grej. Ja. Fast inte det det. på samma sätt. Nej. Första gången så... Ja, det då. <skratt> <skratt> du spela in. Jag <skratt> spelade in halva konversationen. Du spelar in mig. <skratt> ja. Jag känner inte för att vara med den gången. Nej, och det var ett bra avsnitt. Men det det som var det jobbiga. Ja, i alla fall din del. <laughs> jo, men det var, det var ett bra avsnitt. Det var inget fel på det, utan det var verkligen bara, bara för att jag bara spelade in dig. Ja, men det var om våra datorer. Så var det väl? Ja. Vi snackade om alla datorer vi hade haft. Åh. Oh. Mycket nördigt. Jag som lade in hela min själ i det. Nästan. Du får komma tillbaka en annan gång. Ja, det får jag göra. Eh... Och för är det två veckor sedan så mm. spelade vi in teaktologi nummer 31. Nej, det är tre veckor sedan. Och fi, vad vi är dåliga. Tre och en halv veckor sedan. Och fi. Nu hällde jag uppe. mitt ja, mitt röda vi att att är inte helt frisk. Det kan man säga. Ja, så så jag är och dricker kinesiskt men det som hände var ju helt enkelt att vi spelade in ett avsnitt som ehm, Vi var lite för trötta och lite för oengagerade <laughs> Oengagerade men lite för trötta Ja eh, Så det var så pass mycket ja. redigering som behövde göras Ja och du hann inte Vad sen och skulle jag, jag hade... göra det och sen hann inte jag Jag reste bort i två veckor plus att jag var hemma i ett par dagar och sen var jag borta en arbetsvecka nästan efter det eh, ja. Och du har följt upp med annat. Oftast är det jag som gör redigering och lägger upp. Ja. Så vi bröt lite mot, mot våra rutiner och du hade följt upp ändå. Ja. Så. Det kanske borde spela på båda sidor så att det gick lite lättare. Om sånt här händer. Ja, fast du fick ju filen i dropboxen så att det var inte så svårt. Nej, men... Ja. <laughs> Psykologisk barriärg, David... Ja, det. Jag skulle retweeta den där grejen. Skulle du retweeta? Skulle du retweeta live-grejen? Ja. Alltså, det låter ju förfärligt. Ja, det låter hemskt. <clears throat> Vi skulle ju ha ett appnet-konto också. Ja, jag är ju för snål för det. Ja, jag också. Så. Jaha, länkar ska vi köra idag. Eller hur din vecka varit? Hur var du undersviken? Det var bra. De hade läger på gång samtidigt. Mm. Där. De hade först ledarutbildning som avslutades den dagen vi kom. Och sen så hade de sitt eget höstlovsläger som började den dagen vi kom. Aj. Och som slutade den dagen vi åkte. Vi var verkligen där samtidigt men vi gjorde inget tillsammans. Uh, mer än åt i närheten av varandra. Och så. Uh, det hade man ju kunnat tänka igenom lite mer kanske och gjort lite mer ihop. Men, men vi ja. hade ett eget program ganska fullt för våra ungdomar som går ledarutbildning. Okej. Okay. Uh, med undervisning och saker som de fick göra och, och sådär. Mm. Men det blev bra. Så jag är nöjd. Hur har din vecka varit? Mm. Ja, eh, vad har det, hur har det varit? Jag, har <skratt> Jag sa det före vi blev live här, eller före vi började spela in att det är stiftsungdomsmöte för Svenska kyrkans unga i Uppsala stift nu i helgen. Så att mitt liv snurrar ganska mycket kring det just nu. med gudstjänster och framförallt lovsångsledning. Det är ett gäng från Örsensbro som kommer stå för musiken. Det är jätteroligt. Ja, det är svinkul. Det ska bli jättekul. Vi har ganska mycket ny musik i e ett kul sammanhang. Dels så har vi den här ungsalm nu som kom för 5-6 år sedan. Som officiellt antogs som Svenska kyrkans ungas sångbok för två år sedan. När vi begravde det. Mitt i allt häftet. Som vi hade i Uppsala stift. <laughs> och i fler stift. Det var bara att de bytte undertexter. Ja. ja, precis. Ja, jaha. Har alla stift behövt dra mig med det här himla häftet? Jag vet inte, inte om all... alla, alla har haft det men jag har sett andra stift som har samma häft och så står det, det stiftets namn längre ner bara på sidan istället för Uppsala. Ja. Och till saken här då att vi bytte till, till Uppsala ett och ett halvt år före Uppsala Stift, Svenska Kyrka, gjorde det. Så vi var ju trötta på Uppsala redan när när vi när det blev antaget som officiella i, i SKU. Mm. Så eh, vi har samlat på oss ganska mycket andra låsånger som eh, vi kommer att ta med oss till, till stum. Nu ska vi veta hur reaktionen på dem är framförallt från Mars Hill Church i Seattle Och från Hillsongs nya Global Project skiva mm -hmm. De har ju tagit eh, Flera av sina Mest populära låtsånger i Hillsong Och översatt till sju olika språk tror jag Och svenska är ett av dem Jaha Det mm. finns ju en rätt livaktig Hillsongförköpning i Stockholm Som jag har förstått det ja, Så det. det är det de som är engagerade i det jag, eh, kan väl, alltså, jag började lyssna på Hillsong United-skivorna för inte, tio, år, nej, tio år sedan. Inte tio år Jo, det är tio år sedan. Eh, så jag är lite trött på Hillsong och sådär. Men när det kommer på svenska blir eh, det väldigt kul igen. Mm. Och det är bra översättningar. Eh, och som alltid när det gäller Hillsong är det väldigt proffsigt producerat. Så, Så kan man köpa eh, noterna för två euro på Hillsong Musics hemsida. Jaha. Föredövligt. Om fler... Jag tittar på värben nu. Eh, <skratt> <skratt> om fler förlag kunde... Alltså, är David Musik? eller, alltså, Om fler var lite generösa med, med nötter och sånt där skulle det vara bra, tror jag. Jaha. Det är samma sak för Marshall Church i, i Seattle de, de har ju flera band som, som Står för musiken på Alla gudstjänster de har eh, Och De har ju startat skivbolag Som jag pratade om tidigare Och De säljer musiken för typ 5 dollar För ett, en skiva Och eh, Akkord Papperna är gratis det är, för, det är så fördömligt Så att, eh, det är fantastiskt det är jättebra. Så det är det nytta av här i Örsensbro. Mm. Ja, det var min vecka. Sen har vi haft kalas. För Klara har fyllt fyra. Ja. Hon fyllde i freds fyra år. Det är helt sjukt. Jag har gått fort. <laughs> Hon ser ju liten. så ja. Och sen hade vi kalas. Först lördags- förra veckan när jag fyllde eh, år på lördagen 33 och då kom min familj och eh, min, ja, mina syster och deras respektive och barn eh, och då hade vi fest för mig och Klara och sen i fredags hade Klara sitt första Klara i Örsensbro några dagiskopsar och så Måns Godes, Lukas, ja, hela familjen mm -hmm. <clears throat> Det var kul. Trevligt. Ja. Annars känner det så mycket. Nej. Det är alla nu. Mm. Så det har väl präglat lite. Jag har varit på kyrkogården en del och gått. Och jag har varit med och haft mässa och sådär. Mm. Det är en härlig tid tycker jag. Hur då menar du? Jo. Den är härlig därför att jag tycker att. Eh, eh, på ett ytligt sätt. Eller. Det är inte ytligt, men, men det lyser upp i en ganska trist årstid med ljusen. Och det påminner en om att det är snart är advent och jul. Mm. Det är trevligt. Eh, jag tycker också eh, om allhelgorna, eh, fast kanske mer eh, inte ur en trevlighetsaspekt kanske, men jag tycker om högtiden som sådan. Mm. Eh, att man eh, firar minnet av de som har gått bort. Mm. Det är ju... För oss som är präster så är det lital helgorna varje begravningsdag. Ja. Eh, vi blir påminna om, inte bara att en annan medmänniska har gått bort, även om vi kanske inte har känt den och så, så. Men det är också en påminnelse <kör> om att vi själva någon gång ska göra det. Mm. Eh, och därför så är det lite all helgorna för oss varje gång vi begraver. Eh, men nu är det liksom i hela samhället och nu är det okej okay för människor eh, ja. att ge uttryck för det där. På ett liksom kollektivt sätt. Mm. Och jag tycker om det. Och det blir ofta bra samtal och, och sådär. Det är liksom människor öppnar sig på ett sätt som de kanske inte gör annars. Och sådär. Så, där. så det, det är positivt på det sättet. Mm. Ja, Man får ju väldigt mycket alltså, samtal med folk man kanske inte annars skulle få kontakt med. Nej, men precis. Det är ungefär som är eh, ny och lite. Att du kommer få till kyrkan som man inte kanske ser annars. Ja, och människor som kanske inte... Hur ska man säga? Alltså människor som kanske själva inte förväntade sig heller. Nej. Eh, att de skulle få den typen av utbyte som de sen får när de kommer till kyrkan och träffar präst eller någon annan medarbetare. Ja. Att de kanske kommer att tala om saker som de inte förväntade sig innan de var där. Mm. Eh, men, som, men som de tydligen behövde säga. Mm. Ja, det är fint där det där. Mm. Vi hade Torkel Selin här. Okej. Okay. Du vet inte vem det, det är. ingenting. <laughs> ja, men David. Är inte du upphögst in i den kyrkan? Är det någon frikyrklig person? Nej då, han är pedagog från hennes hand. Okej. Okay. Min, mor, min mormor lyssnar på honom. Sen är det Torkel Selin. Jag ska skicka en länk till dig. Så nu känner säkert igen honom. Kan det vara så att han EFSA är efsa Nej, tror du det. Nej, okej. Okay. Jag skickar en länk till Youtube. Han eh... Handla min sorg och min glädje. Skulle du få höra på grejen. Ja, han sjunger alltså? Ja. Spelar dragspel. Jaha. Tror... Nej, inte gitarr. Spelar jag tror att han har gått mig obemärkt förbi. Ja, det är inte riktigt vår generation som lyssnar på Nej, det är nog inte det <laughs> så ja, eh, vi ska gå igenom mest länkar idag tillsammans diskutera ja. saker som dyker upp genom länkarna jag tror att det kan bli en ganska bra <hör> gång men jag har tre grejer jag vill berätta först ja. och jag inser att det är tre stycken <laughs> det är fascinerande eh, på något vis jag har lanserat en ny blogg Yes På davidsilverkors.se Och den är verkligen nylanserad Ja oh, den är det var helt fläsch. Det var igår som jag liksom la upp första inlägget Ja oh. Jag har testat, alltså gjort några testinlägg liksom, tidigare och så Men nu, det var först igår jag lade upp första oh. Och så har jag lagt upp ett idag också men så är det inte. Än. En slags nystart. Ska jag läsa det här vad du skriver? Ja. Jag minns inte längre när jag började blogga. Det är säkert runt tio år sedan i samband med bloggar. Sen dessa bloggar har avlöst varandra, skiftat medan egna domäner eller subdomäner, men även funnits på bloggar så väl som wordpress.com. Det verkar inte som att valet av plattform för bloggande påverkat beskrivande mer än nystartens startens glada entusiasm då. Nu är det dags igen. Jag vill nämligen berätta min sida. Tillsammans med min vän Mattias spelar jag in teknologi. Jag är aktiv på Twitter och appnet, men jag tycker ändå att det fattas något. Jag har en plats att länka intressanta saker och uttrycker mina åsikter från detta platsen Välkommen! Säger vi tack för? Ja, vi har haft några bloggar, båda två. Ja, det vi nog jag, jag, jag. jag tror du har haft ungefär dubbelt så många som jag <här> Eller du har du <här> Det kan säkert vara så <här> ja. alltså jag, hade, jag hade två stycken Televuren kommer du ihåg det Du hade två stycken att ta. ja parallellt de här, ja, det, är, en, det var ett ett en, ett ett en, ett ett ett en sån här teologi. Det var en här teknologi Men så såg exakt liknande ut nästan Det var färgerna som jag inverterade Någon, Mot jag andra Kommer på, ja, på blogger En är någonting var... Ein Och en heter ein någonting Tvair Ja, ja precis, precis. Det var när jag har varit på Island så jag har tittat om isländska så mycket. Just det. Jo, jag minns det. Jag följde bägge. Ja. Yes. Mm. Nej, men det här är väl äh, min, min förhoppning om att vara in it for the long run. Mm. Jo. Faktiskt. En förhoppning förhoppningen man har haft en gång. Ja, absolut. Jag tror att Teknologi är min enda förhoppning om att någonting blir in the long run. <Ironisini> Teknologi <trykt> <Judeni> är väl det som har fått mig att, att börja tro på mig själv när det gäller detta igen och Twitter ja. där har jag varit aktiv länge nu ja. kontinuerligt 2008 va? ja fast jag var inte riktigt aktiv från början ja, okay. men davidsilverkors.se är förhoppningsvis den plats som jag ska fortsätta driva under längre tid ja. och ett tecken på det är att jag faktiskt gjorde designen från scratch den här gången Det är inte ett färdigt eh, Någon mall eller något sånt här från någon annan Utan jag har ju liksom Plockat ihop det själv mm. Och eh, om man går in på davidsilverkors.se Och trycker på projekt Då finns det två stycken saker Som jag också bara kort vill nämna Det ena är eh, Mypod Man kan också gå in Eller man kommer kunna gå in Jo, man kan gå in Eh, genom att skriva mypod.se om man vill. Eh, så det spelar ingen roll vilken väg man går. Hur som helst, MyPod är ett sätt att publicera en egen poddradio. En privat poddradio. Tanken är att du använder MyPod i kombination eh, med till exempel Dropbox. Eh, så vad du kan göra det är alltså att skapa din egen radiokanal för att samla dina Ja, MP3-filer av olika slag ljudböcker eller det kan också vara en låt eller podcastavsnitt eller sådär eh, som är strögrejer som du vill samla ihop och lyssna på från ett ställe och vad är ett bättre ställe än just din poddradioapp som du ändå använder mm. eh, så MyPod är till för att hjälpa till med det just nu är det bara för macOS eh, det är ett Python-skript i grunden och jag ska släppa det någon gång som open source så att, sådär men gå gärna in och titta Om det är för dig Det är en av sakerna vi pratade om förra gången vi spelade in Ja, då var ju sidan inte riktigt klar För det var ju den dagen som det hade blivit färdigt egentligen Ja och så. Men nu, nu är det färdigt ja. Och den andra grejen gjorde jag idag I eftermiddags Och den är ingen stor grej Så den ska jag inte göra någon stor reklam för ehm, Oj då, det var fel på sidan här senare mm. ehm, Bilden funkar inte det är en zip du att länka till. Vad så du Du Jag länkar till en zip -fil. Ja, men det funkar väl? Ja, visst. jag har det. Men, men, så... Zip-filen funkar. Man själva bilden funkar. Det ska jag fixa. Men eh, hur som helst. Det är en plugin. Jag använder ett program som heter Sublime Text 2. Som jag har pratat om här på podden några gånger. Det är en textredigerare. Det intresserar dig bara om du själv är en användare av samma program. Uh, och vad det, det här pluginen gör, det är vad den heter footnote uh, man kan ju i multi markdown så kan man ju göra fotnötter gör du det Mattias? och jag gör vad? gör fotnötter, fotnoter inte i ren text det äh, gör du inte det ja. beror på jag någonting. i markdown så är ja. syntaxen för en länk, det vet ju du om men det är ju att man sätter Eh, Hakklamrar runt ordet man vill länka. Och direkt efter en parentes där man sen skriver in url Då ja. vill man ha en fotnot, alltså en upphöjd etta, liksom. precis som i ett vanligt Word-dokument. Och så klickar man på den där etan, och så vill man bli nedtagen till där fotnoten finns så att man kan läsa texten. Den funktionen finns också och då är syntaxen, alltså hur man skriver den. Det är då, där man vill ha den så gör man en öppen hakklammer och sen det här uh, vad heter det? <laughs> den här trekant den, den ser ut som ett A fast utan sträcket i mitten och den är upphöjd. Ja. Man kan sätta den över bokstaven E till exempel så det blir det som ett tak ovanför. så mm. sådär. Ibland så skriver man upphöjt till med den. Man använder den för att signalera det. Den kan tolkas som en pil uppåt också. Just den där lilla mm. grejen. Mm. En sån och sen den siffran man vill ha. Och sen en stängande klammer då. efter mm. det. Eh, och sen längst ner i dokumentet så skriver man då samma sak. Med ett kolon efter, mellanslag. Och sen där kommer då fotnotstexten. Liksom. Mm. Eh, om man då sitter och skriver i ett längre dokument... Där man inte längre ser allt i samma vy. Alltså, du både ser där du skriver och längst ner i dokumentet samtidigt. Så att det är enkelt att bara flytta pekaren emellan. Så måste du ju sätta in den här klammern, gå längst ner i dokumentet, lägga till en ny rad och skriva in det nya fotnot. Och sen måste du manuellt gå tillbaka och leta upp där du var. Det kan ju gå ganska fort, men har det blivit en del text... Då är risken också att det kan... Det tar några sekunder om man hinner bli irriterad. Mm. Och det kan vara en mental blockering att göra fler fotnoter. Det är ingen bra ursäkt. Men, men det kan vara det. <laughs> mm. Och för mig kan det vara det. Så jag skriver en plugin. Och hur den funkar är väldigt enkelt. Eh, när jag i texten vill göra en fotnot. Då trycker jag allt, kommando och O. Då får jag upp en liten panel och där skriver jag in texten till min fotnot. Och sen så lägger, lägger pluggen pluginen automatiskt in den längst ner i dokumentet. Och en länk då, där du har pekaren, eller markören just nu. Mm. Och den räknar automatiskt efter hur många fotnoter som redan är inlagda i dokumentet. Så den ökar automatiskt med. Har du tre upp redan så lägger den in nummer fyra. Ja, och kan du lägga in mellan två och tre? Det gör den inte. Okay. Eller alltså om du lägger in mellan två och tre, då lägger du in en fyra där. Ja, okej. För visst... Men gör inte det markdown automatiskt? Räknar hur många noter det är? Den räknar hur många noter du har redan. Ja, men om du gör det med markdown. Men den gör det med markdown. Ja, okej, okay, men jag trodde markdown kunde automatiskt säga... Det lister ut. Att om man sätter in mellan två och tre så blir den nya två. Eller tre men det. Nej det är listor. Ja visst. Den ja. gör inte det i, i fotnoter. Ja men. På teknologibloggen så gör den automatiskt det. Okej. Okay. Men vi har nog haft någon annan plugin där va? För det. Ja det kanske vi. Men det är en markdown plugin. Ja. Det får du kolla upp. Det får jag kolla upp. Mm. Jag använder POP Markdown Extra när jag sedan genererar texten. Och ja, det kan det vara. Det kan det vara. Jag får kolla på det. Jättekul. Hur helst, den här pluginen är bra för, för den som använder Sublime Text. Annars är inte så intressant. Så vi ska släppa det nu. <laughs> Men om du gör det ja. så kan du gå in på davidsilverkors.se och titta under projekt där tappade vi just typ hälften av våra lyssnare. <laughs> <laughs> ja, ja, Det är många som eh, som penumererar också. Ja. Det var de tre sakerna som jag ville berätta särskilt som jag har gjort den senaste tiden och som ni också kan ta del av. Mm. Har du några länkar? Förutom mm. dem? Då? Ja. Det har jag. Ehm... Um... Men eh, jag har pratat så länge så frågan är om inte du vill börja med någonting. Ska ja, och kanske det. Jag ska bara se. Jag har öppnat pocket här och ser vad jag har för länkar. Det är ganska mycket. Så jag måste behöva någonting som är kul. Vad mm. <coughs> ska vi se. Det finns ju den här den här länkhittan som är en länk hit, alltså rolig. Making the right typographic choices. Så här. Som um, jag går till sidan. Men. Här. The Original. Det är en artikel på Webdesigner Depot. En artikel skriven av Gabriel Garscha. Eh, om just typ. snitt. Typefaces. Det var så en rolig länk. Vad man. Jag ska skicka länk. Vad man <laughs> väljer och varför. Uh, och det är bra Cut. jag behöver inte säga så mycket mer än det den är bra um, och om du är intresserad av uh, så är lite intresserad av, av tipsnitt så är det bra jag, att läsa, är det så att du är lite sådär så att du är lite nördig så kanske du inte säger så mycket att läsa men uh, och du har börjat intressera dig för, för design uh, och tipsnitt så rekommenderar jag den Um, sen. Jag ser nu här. Uh, pocket har kastat om Alla länkarna. I ordning. Konstigt. För du byta tillbaka till um, InstaPip? <laughs> till <Instapaper. laughs> <laughs> jo, här var en länk som. Joakim Herse på Appnet. Joakim är en gemensam bekant till mig och David på Twitter och Appnet. Jag lägger till en som heter LeanPub som är ett publiceringsverktyg kan man väl säga. Det so, står Pub empowers authors and publishers. Jag ska bara skicka en länk till dig, David. Är det, det är LeanPub.com LeanPub bara. Ah, ja. <clears throat> Pub LeanPub empowers authors and publishers with a Lean publishing process. Um <clears throat> uh, och det är den här... Möjman alltså, har ju snackat en hel del om <clears throat> shitty first draft. Tänket att alltså, bara få ner någonting... Att det, är, att det är viktigt Det här bygger vi lite på det tänket också Att publicera Och sen får man Revidera Deras täglan är Publish early, publish often Alltså ship it Och tanken är att man ska kunna alltså, Publicera boken samtidigt Som man skriver den det är lite roligt. Jaha. <laughs> Och det finns en du kan alltså sälja böckerna vid den här tjänsten också. E-böcker i olika format. Så där jag är jag lite inspirerad faktiskt att börja skriva någonting. Eh, inte skriver en bok eventuellt. bara för att det är en bra tjänst. Alltså. <clears throat> så att jag sysslar med det i min profession så varför inte skriva på någonting om det. Jag måste ju inte tjäna pengar på det. Nej, nej. Um, sen um, hade jag en länk på, eller en länk, artikel på SVD som var lite skrämmande. Um, nu får du nu. Den heter Räkna inte med Gud när himlen faller ner. Och det är en, en uh, kolumnist som heter Jenny Nordberg som har skrivit en artikel om Eh, om den här eh, stormen i New York och området där omkring. kring berättade om sina erfarenheter av eh, stormen Sandy. Eh, att hon till slut tog kontakt med. Eh, hon gick förbi Isländska kyrkan i New York och eh, eh, bestämde sig för att gå in för att få eh, ja, stöd. Eh, och hennes eh, erfarenhet där var inte särskilt bra. Som hon den. Hon skriver så här. Ehm, femte dagar utan ström så gick jag förbi Svenska kyrkan i New York. Våra forna stadskyrka har utpostat 25 länder i syfte att möta människor i alla tänkbara situationer enligt sig själva. De har även engagerat sig i orkanens offer på Haiti och andra som har det svårt runt om i världen. Alltså Svenska kyrkan utlandet och... Svenska kyrkans internationella arbete Hon blev glad Och ringde på Det var förmiddag och tent där inne Kanske behövde de till och med någon volontär En uttryckslös Administratör öppnade och pekade på skylten Såg jag inte att det var stängt Men kanske kunde jag ändå få komma in En kort stund undrade jag Och bara sitta tyst i ett hörn Nej Kyrkogedag själv kom ut De hade redan haft öppet andra dagar Och alldeles för länge det är tagit på krafterna. Hon hade själv haft det jobbigt också. Besökare kunde de inte hantera. Men varför då? Frågade jag. Varför är inte kyrkan öppet i en kris? Hon tittade forskande på mig. Hur ofta är du här annars? Jag har du aldrig sett dig förut. Vet du hur länge jag har varit här till exempel? Jag blev helt ställd. Så man ska ha samlat kredit hos Gud för att få komma in i kyrkan. Och sen bli utsatt för läxförhör för att visa hur gudfruktig man är. Du kan gå någon annanstans, sa prästen kort. Det finns mycket som är öppet nu. Man gjorde en gest ut mot gatan. Så vände de sig om och drog igen dörren. Det var inget särskilt positivt mötande, om det nu var så här. Det vet vi inte. Klart vi inte vet det, men som ja. det framställs här så blir man ju ganska omskakad. Ja, det är inte direkt det när man alltså, tänker sig man ska få från kyrkan. Och det säger jag Möjligen, som liksom, äh, en präst som jobbar i församling som typ har alla kyrkor stängda jämnt. Vad sa du? Det säger jag som en präst som jobbar i en församling där vi har typ alla kyrkor stängda jämnt, äh, äh, att vi har ju inte pastorsexpositionen i kyrkorna utan i, i centralorten. Kanske inte jämförbart i det här fallet. Nej, det är ju inte det. Men <clears throat> med öppenhet och tillgänglighet. Äh, Alltså att inte får komma in i kyrkan när det ändå är personal där det är ju beklämmande. Men vi har problem med det där. Ja. Uh -huh. Det vet jag många fler kyrkor som är så. Och församlingshem. Mm. Det är ju liksom... Ibland att komma till Svenska kyrkan kan vara som att komma till en mindre välfungerande statlig myndighet. Mm. Vilket det typ är. <skratt> <skratt> ja, det är, det är ju eh, trist. <skratt> Mycket beklämmande. Ja. Eh, och sen fortsätter det <skratt> Så här. Den människa som står utanför kyrkan och knäcker på när himlen har rasat ner kan alltså lika gärna dra Starbucks- jag gick några meter till och styrde in på en privat 200-årig herrklubb som öppnat sina dörrar hela veckan för den som ville komma in och sitta ner en stund bland antikviteter och heltäckande mattor. En herre helt klädd i tweed närmade sig. Jag undrade om han skulle anmärka på min sportiga, mina sportiga skor men istället undrade han försiktigt om jag ville ha en kopp kaffe. Um. I vår församling så har vi nu det här volontärsintalet på gång, ju, men vi har också en ombyggnation av, av vår Patriksexpedition, precis som ni har haft, eller ni har byggt helt nytt. Men vi håller på med en ombyggnation. Just har jag två, en liten, alltså en mer ändamålsenlig enlig byggnad det vi har nu det är byggt på 70-talet och tillbyggt på eller det är kanske tillbyggt på 70-talet och det är, ja, det är inga bra lokaler vi ska bygga ett kapell men också ett kafé <hör> ungefär som ni har kafé på i Vax, eller i en Grämby centrum så alltså vi kommer att ha det i Örshundsbro centrum <hör> eller 200 meter därifrån <hör> Så man kan komma in och ta en, en, en kock kaffe. Det känns som att... Den här grejen att bara kunna komma in och sätta sig. Inte för att prata. Eller inte för att... Ähm, be. Utan bara för att få sitta i en, i en skyddad miljö. Någonting vi borde värna väldigt mycket i Kyrkan. Ehm... Men det är klart det är svårt med personal och sånt där. men Vi har liksom inte personal dygnet runt direkt på plats. Det är jag och några till som bor i som, som skulle kunna sitta i skift. Men det går ju inte. Men att åtminstone när det är personal kunna ha en stol eller en soffa där man kan få en kopp kaffe är inte direkt svårt. Eller? Varför är det problem? Jag förstår inte riktigt. Vad har ni för problem med det här? Alltså... Jag vet inte hur man ska tänka kring det heller. Jag tänker att finns det personal bör det ju alltid gå att komma in. Mm. Även om det inte är... Det kanske inte är upplåst i stunden men att man kan ringa på och få komma in. Liksom. Mm. Och så ty tycker jag att då, som jag har förstått det är hos oss. I den församling mm. där jag jobbar i. att Det är inte alltid upplåst. Men du kan ju alltid få komma in. Om det finns någon där. Mm. Och ta en kopp kaffe. Och bara sitta ner en stund. Sen har vi tider när vi har café öppet. Liksom. Och då, blir, då kan man ju förstås erbjuda. Ja, mer än bara en kopp kaffe. eller så mm. Men det brukar funka tror jag. Mm. Men det är klart att inget är väl perfekt. <laughs> Men det är ju lite av en policy vad man bestämmer sig för. Om man, om man tycker att människor ska vara välkomna eller inte. Mm. Ja, just det är alltså för mig känns det som en, en sån här fråga som gör sådana alltså här artiklar till exempel gör ju att förtroendet för sin kyrkan liksom urholkas uh, på något sätt och om det är på det kanske inte är ett lika stort problem den ni är, för det finns så mycket kyrkor i, i Uppsala men i en liten ort som jag, Sjonsbro, om vi betedde oss så här det skulle ju vara katastrof ja. Uh, um. ja. ja nej men det är ju inte gångbart att göra så och särskilt i en katastrofsituation nej Nej, ja. Det är ju bara galet Jag kan lämna det. Ofta men det, är alltså kyrkan det, det, mycket är... bättre På att hantera katastrofsituationer Än så här Vad sa du att tillägga. Ofta är ju kyrkan mycket bättre på att hantera Katastrofsituationer än så här är ju proffs Ofta Jag menar alltså ofta brukar det gå bättre ja. Det är klart. ja Kanske en personalfråga också I det här, i det här fallet Ja, svårt att avgöra. Ja, tråkigt i alla fall. Hon fick ju sitt intryck i alla fall. Ja, precis. Eh, visst ja, sen har jag en <clears throat> sån här bönarep som du har David och jag. när du har tappat bort ditt va? Va? Ditt bönarep. Ditt ortodoxa bönarep. Det svarta. Varför skulle garka. jag har tappat bort det? Har du kvar det? Det är inte borta. Det är borta. Vill du ha ett nej. nytt? Nej, nej. Jag använder det. Det är inte borta. Okej, okay, jag tycker det så. Det försvann där lite. Jaha. Nej, nej. När du tappar bort det. det borta, så har jag skickat en, en, en guide till att knyta ett nytt. Oh. Ja. Det är en, en PDF som vi länkar till. Um, det är en blogg som heter semantron som har lagt ut en pdf på en, hur man knyter ett ortodoxt bönerep. Eh, man ber ju eh, ofta med Jesusbönen i ortodoxa sammanhang men även med andra, men det är väl den som är oj, mikrofonen var glider ner. Det var nere vid naveln. Mikrofonen skrappade upp den. Man ber ju med Jesusbönen. Jesus Kristus Guds son förbarmar över mig syndare. En gång per knut på repet. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Vill du inte åka till till exempel Bäckersöby och köpa ett så får du nu ett sätt att få den här. Det är kan man säga knyta det själv. Det är ganska komplicerat men du kan i alla fall. <skratt> Sen hade jag nog inget mer egentligen. Där vill jag minnas att det var vissa som har bott på Bjerka och bjärka gärna ville hålla hemligt. <skratt> <skratt> och jag förstår inte varför. För menar, egentligen så ska man ju knyta sitt eget bönerepp. Eller få det av någon. Man ska inte köpa det. Och bjärka Säbby har ju själva sålt bönarep. Jag köpte mitt första där. Ja, ja mitt som jag bort. Nej, vänta, det var inte jag fick det av, av Martin Lennartsson. Ah. Um, och det har ja, jag för sig kvar. Men jag har ett annat som är borta på att um, Och ja. Man ska ju antingen få det av en, av en av en vän eller så ska man knyta själv. För det är meditation i sig själv att knyta det. Ja. Ah. <clears throat> så nu kan du göra det. Grattis. Tack. Ehm, nu har jag inget fler. Hade du något? Jag är så fångad av det här bönorna. Vad sa du? Jag är så fångad av bönerepet. Ah, förlåt. Nej, nej. Ehm, men jag ska nog göra ett. Ja. Kanske till och med göra det till en grej i församlingen. Ja, Planerar jag också göra till nästa retrit. Men man kanske kan ska göra det till, till sig själv först. Ja, man får ju göra det själv först. Fast för det är bra, som sagt för inte för... helt okomplicerat. Och då är det här är ändå en, en bättre guide än jag hittade en guide förut. Och jag tror det var typ 25-30 sidor. Eh, dock i Word-format. Det här är... Många sidor är det. Ja... För i alla fall. Mm. Ja. Ehm. Släpp bönarepet. Ja. Det jag har på hjärtat nu... Det har, det har lite att göra med den här Twitter-diskussionen som han Niklas Svensson startade här häromdagen. Han är ju reporter på Expressen. Mm. Och reagerade på att man igår... Istället för... Är det medierna eller något sånt där pe någonting mm. brukar sända Och nu så sänder man istället en andakt Eller vad det var för att det var Allhelgorna Och det tyckte han var fel I ett sekulärt samhälle mm. Och så är det då en artikel här nu då Som jag har stött på Från SVD Eller det är ju brännpunkt Så det är ju, det är ju en um, um, Vad heter det åsiktsinlaga snarare än en opinionsartikel snarare än att det skulle vara någon i redaktionen som, ja. som står för det. Eh, och det är då ordförande i kvinnors nätverk Leila Karraje som lästs. har skrivit med rubriken strikt religiös tro ska inte påverka barnen. Att inskränka barns rätt till vanlig skolundervisning till förmån för föräldrars strikta religiösa tro kan enbart sammanfattas som ett totalt haveri för det sekulära samhället. Det är hög tid att samhället ovillkorligen ställer sig på barnens sida, skriver Leila Kare ordförande Kvinnors nätverk. Så händer det igen. Svenska staten sanktionerar att barn tvingas leva alla sina barnår enligt religiösa koder bestämda av föräldrar och samfund. Barnets rätt till utveckling och kunskap möjlighet till egna åsikter och värderingar grusas då de tvingas till starkt religiöst präglad undervisning i hemmet eller vid religiösa friskolor. Hm. Det räcker. Ja, köra över. Men om man orkar så kan man ju läsa det här. Ja, att, ja, att hon tror att Staten ska kontrollera vad man gör hemma Alltså det är helt sjukt Det är ju fascism för sjutton Jag kan fatta att man har åsikter Om religiösa friskolor Det kan jag förstå eh, Men Staten ska inte bestämma vad det är, Vilken kultur som är hemma ligger inte det är ju lika mycket frihet till religion. Ja. Och det finns inga religiöst neutrala eller livsåskådningsneutrala renor. Och det är det man inte fattar. Nej. För i ett samhälle där man inte ska prata om religion, där man ska på något vis... Um, hålla tillbaka den tills man är tillräckligt gammal eller vad det nu ska vara för kriterium för att kunna ta ställning till det liksom. det är ju inte neutralt Nej. det är ju att säga att um, ja, i, i grunden är det ju implicit att påstå att de nog inte är särskilt sanna någon av dem utan det som är sant det är ju det här neutrala mm. och vilket, då frågan, vilket neutrum ska man förbjuda för <kör> Socialism och kapitalism är väl lika mycket religion som, som religion på många sätt. Det är, det är ju som liksom livsåskådning. Vilken är de ska vi förbjuda? Ja, och den fanatiska naturalism som de här nyatisterna ofta står ja. på. Det är ju också en livsåskådning. Christer Sturmark vill ju bli registrerad som troshandfund. Jag ja. inte personligen, men att humanisterna ska bli det. Ja. Alltså det är väl. <laughs> <Christer> Sturmarkismen. <laughs> Nej, men alltså han har ju en poäng i sin önskan där på något vis för det är ju en livsåskådning på något vis mm. och det är ju det vi alla har i botten och det är ju det som samhället också på något vis sänder signaler om mm. hur man än vänder och vrider sig så gör man ju det mm. så man kan inte komma ifrån att man gör det man är ju normativ oh. och det är så störande när, när personer på det här sättet Eh, talespersonen för olika organisationer och ståndpunkter och så, inte alls förstår att de själva står ju mitt i en egen övertygelse. Mm. Och att den präglar dem något otroligt. Ska inte deras barn slippa den påverkan? Visst. Mm. Kan man ju vända tillbaka då. När mm. ja, jag blir bara så väldigt frustrerad och arg. <laughs> ja. Det har ju varit en del debatt också med medlemskap i kyrkan. Det är ju alltid i slutet av november. Eller i slutet av oktober. Just det. Ja. Men du var ju med i ett samtal där. Kommer jag ihåg. Japp. Yep. Som jag hade. Och det är så tråkigt att folk jag tror man kan säga oreflekterat eh, går ut svensk kyrkan eh, utan att reflektera över inte alltså de funderar nog mycket på vad man slipper betala och att man slipper stödja ett trosamfund som man i grunden inte håller med. Men det man också slipper göra när man går ut ur svensk kyrka, man slipper betala skatt. eller är man slipper stödja tro som trosamfund som man inte håller med. Men man slipper också vara med medmänniska. Och det tror jag det är väldigt få som, eh, som funderar över. Hur oerhört mycket svenska kyrkan gör för i eh, om diakonin. Som man inte längre bidrar till. Och när det dras ner i Diakonisens kyrkan är det inte alls säkert att det kommer motsvarande från andra sammanhang som inte kanske har en kristen grundsyn. Nej. Och det är helt klart värt att fundera över om man måste Hålla med om allting som kyrkan står för. För att ha medlem. Man kan ju tycka att Jesus är en, en snubbe som hade mycket bra att säga. Och därför så kan man vara med oss och stötta. Även om det finns mycket i kyrkan som man inte tycker det är så bra. Är du kvar, David? Jag är kvar och jag lyssnar på det. Ah, Okej, okay. <laughs> det är <så> min Ja. <laughs> ah. Nej, men jag håller med. Jag håller med. Eh, jag tycker inte det heller. Det är, det är inte självklart att vara med i en organisation där man inte ideologiskt delar allting. Absolut. Men inte. i vilken organisation brukar man ideologiskt dela allting? Precis. Eh, nu ska vi för sig inte tycker jag lägga inflation i det här med att tro på Gud. Det är klart att det är väldigt relevant det är klart att det är en väldigt stor del eh, av av att vara med i Svenska kyrkan också men, men poängen är just att Svenska kyrkan är, gör så väldigt mycket som väldigt få andra gör mm. och man kan tro på mycket det kyrkan gör utan att tro på Gud mm. och man kan vilja stödja det och vara med i det ändå och det har ju delvis att göra med svenska kyrkans härställning i samhället under så lång tid där man också har byggt upp mycket arbete som många andra inte gör. Det är därför man kanske inte är med i en frikyrka med samma argument. Mm. Till exempel. Även om de också, många av dem gör stora samhällsinsatser många gånger. Och så. Men det är ju också sådana saker som om man bryr sig om kyrkobyggnaderna som sådana till exempel. Vi får statligt bidrag men det räcker ju inte för att ta hand om kyrkorna. Nej, långt ifrån. Det Ja. Ja visst. Så. Och det lustiga är att det är det som folk brukar ha som för och stanna kvar ofta. Det är just det va? Ja. Och då har alltid jag som inte bara som samhällspress, utan som människa överhuvudtaget, alltid haft Svårt att förstå att det är just byggnaden som är viktig. Det är, kyrkan är ju inte byggnad. Kyrkan är ju människa. Um. Ja, det är konstigt. Och det kanske har att göra med att vi, vi har en, en fantastisk uppruxning i Skåne så, där, det, där det är inflation på kyrkobyggnader. Och nu är jag i en församling där det är Ultrainflation på kyrkobyggnader Så att Kanske jag är av det um, Men jag vet inte Kyrka för mig handlar så Fantastiskt mycket om, om relationer Människor emellan um, Snarare än Att ha fina byggnader Absolut Det, det är ju självklarheter Såklart men För gemene man Tror jag inte att det är det Utan det är Väldigt mycket kyrkobyggnader som kultur. Och det är viktigt. Det är ju en del av vårt arv och vår historia. Så jag säger inte att de är oviktiga på något sätt. Men det finns mycket mer som den svenska kyrkan gör- som man kanske hellre kan bidra till med sin kyrkavift än just byggnaderna. Min lön till exempel- <laughs> <laughs> Nej men Ja vi gör väldigt mycket I Svenska kyrkan Absolut Jag tycker det viktigaste är att man Har tänkt igenom ordentligt mm. Det är väl det Att man gör ett Välinformerat beslut mm. Och inte bara går ur På grund av ja, Någon små sak eller så Eller att det bara handlar om att spara pengar Och sådär mm. Utan jag... att man gör det liksom genomtänkt i så fall. Det respekterar jag utan vidare. Mm. Jag började ju på en, en Twitter-storm där. så du det? Ja. Sparkyrkan. Sparkyrkan, visst. Jag har varit lite irriterad. Jag <skratt> kan lägga till den också. Ehm... När min gamla slöparmack vaknar. Ja, jag kollar också nu så att jag kan lägga in det i våra ja. anteckningar. Um, med tips på saker man kan göra för att spara pengar som man kan ha råd att fortsätta vara medlem i sin Kyrkan. Just det. Um, Och Martin Garlev <låder> la in två <låder> tweets också. Um, sen kan vi lägga till Christer Kappel kanske. Såg du hans artikel? Nej. Kyrkskedens blogg. Han som... Uh, skriver om Melodikrysset. Ja, men då fick jag den nu. Kyrkavgift eller Expressen? Precis. Eh, där skrev man lite kul. Tycker jag. Eh, om datorn kan vakna. Han eh, eh, gjorde lite jämförelse mellan eh, kostnaden för att Köpa expressen med att vara medlem i kyrkan. Kyrkoavgift eller expressen heter artikeln. Hon skrev så här, lite mitt i artikeln: Köper man en kvällstidning kostar det 12 kronor om dagen. På ett år blir det 4 380 kronor i pengar. Ska man jämföra med kyrkavgiften som motsvarar cirka 5800 kronor om året, eller 15 kronor per dag, det finns skattesats på 33 Det betyder att den som köper en kvällstidning varje dag betalar lika mycket för sin kvällstidning som den som har en beskattningsbar inkomst på 850 000 kronor per år. Det är drygt 7800 kronor i månaden som den betalar i kyrkavgift. Vad tycker du är väl använda pengar? Att köpa en tidning som tar en timme att läsa till ett pris som är eh, oberoende av din inkomst. Eller att betala kyrkaavgift mindre än 1% av din oskattade inkomst och möjliggöra för församling att till exempel. Och sen så rada upp saker som de gör i Järfälla församling. Det är värt att ta sin fundera på där var vi lägger våra pengar på. Helt klart. Eh, och inte bara till de som köper Expressen eller Aftonbladet. Utan eh, oss som köper appar för tusentalskronor per år, till exempel, till exempel? Bara för att få testa dem <laughs> <Usch>. <laughs> mm. <laughs> eh, ja. Hade du någon Jag mer länk? länk. Bra. Bra länk där Ja Jag um, ska se här Jag hade mer uh, men en skulle jag kunna... Eller, det är egentligen tre då. Men det, det är ett ämne. Mm. Det är en liten heads up, tänker jag. Eh, du har nog stött på det. Outlawed by Amazon DRM. Nej. Mm. Eh, då ska du få länken. Mm. Våra tittare. <laughs> eh, våra lyssnare kan hitta allt i, i shownoterna sen här. Det där borde man egentligen i och för sig twittra ut under tiden vi pratar om. Ja, det. Ja, jag har Läknar tänkt lite på det. Eller hur? Det ja. hade varit mycket smartare. Jag lägger ut just den här länken nu. Ja. Men, men de andra är ju lite Men för sent. Ja. Bloggen lägg på engelska som jag inte ska läsa. Kontentan är att eh, det handlar om en väninna till bloggförfattaren som har blivit eh, avstängd från Amazon och eh, hennes konto Kindle-konto alltså med böcker och då hennes Kindle-apparat har blivit eh, vad ska man kalla det för? Wipade de har blivit tömda på data mm. av Amazon och de säger till henne när hon frågar varför att eh, hennes konto har kunnat kopplas till något konto som har gjort saker som inte är tillåtna och därför så är hon nu avstängd Mm. Men hon har ju aldrig haft något annat Konto på Amazon förutom Det hon har Så för henne är det ju bara Stor besvikelse och förvåning Över att man helt Bara inte hjälper henne Helt sjukt mm. Och då har ju hon Kanske då apropå det här med pengar Lagt tusentals kronor på böcker Som hon nu inte längre kan läsa det är Helt vansinnigt Mm då skriver vi så här till henne. We wish you luck in locating a retailer better able to meet your needs and will not be able to offer any additional insight or action on these matters. Helt sjukt! Bara total mos, liksom. Ja. Av henne. Ja. Så. Då kan man titta på de eh, två länkarna som är just twittrade, om man följer oss live. Ehm. Um, och man kan också titta i shownoterna såklart eh, för att se två guider för hur man plockar ur sina böcker ur Amazon. <laughs> Då ska jag göra Om man har, har det intresset. Eh, jag tänker fortsätta använda Amazon. Det är för bra. Mm. Men en backup hemma kanske inte helt fel. Nej. Det är nog smart. Mm. det var ja. Det... nu är det väl öken då ja nu är det så länge sedan så jag har glömt vad vi är det är någonstans mellan 20 och 35 ja, vill... på Antonius jag brukar vika sidan vilket är... ser fullt ut med hundöron Busch, jag vi men det. jag gör det ändå få gärna se ut, särskilt pocketböcker. Man ska inte misshandla. <laughs> <laughs> eh, visst har vi läst den här. Då. Abba Antonio sa också Gud låter inte strid komma över denna generation som över det gamla för de vet att de är svaga och inte kan tåla det. Ja. Mm. Då är det nu nummer, nummer fyra. jag står så här då. Abba Antonios fick en uppenbara sig i öknen. Det finns en man i staden som är läkare till yrket. Han ger sitt överflöd till någon behövande. Och varje dag sjunger han Trishagion med änglarna. Mm. Och Trishagion är helig, helig, helig. Är Herrens bot. Mm. Heliga, starke Gud Det är också den mm. ja. Det var ju fint att den läkaren gjorde så Ja Jag tycker vi läser 25 man. Vad sa du? Jag tycker vi läser 25an Hörs ja. jag så dåligt? Vad sa du? Tydligen Ja, du eh, hoppar in ut. Ska jag läsa du Är volymen dålig även när jag hörs? Nu försvann du helt. Är volymen dålig även när jag hörs? Nej. Nej, okej. Okay. Men jag läser 25 man. Ja. Abba Antonius sa det. Det kommer en tid när människorna är galna. Och om de ser någon som inte är galen. Vänder de sig mot honom och säger... Du är galen. Eftersom han inte är som dem. Mm. Med tanke på äh, artiklar i SVD. Skrivna <laughs> av Laila Karai. Eller vad hon heter. Och med äh, andra kända personer som Expressen Reportrar och andra. <laughs> ja. Ja. Får du möta det mycket? Folk som på tycker internet. du är galen? På internet? Mm. Jag tror när jag möter en del, men de säger ju inte det till mig då oftast. Nej. Få har ju modat ansikte mot ansikte, säger en sån sak. Mm. Men det kanske är ett tecken på att vi gör någonting rätt då, kyrkan. Och ni får möta sådana här artiklar som Lailas på det? Alltså om folk säger att vi är galna, då gör vi något rätt. Ja, någonting rätt gör vi. Ja, det är ju fantastiskt då. Fler artiklar. Här är en uppmånad från teoktonergi till, till Sverige. <laughs> Skriv artiklar om hur galna vi är. <laughs> Och inte vi två specifikt <laughs> Nej Eller varför inte Ja, ja, ja. Publicitet David Publicitet <laughs> <laughs> Ja Nu ja. hade vi inget mer tror jag Nej det blev väl ganska lagom Avrunda nu Vill mm. du eftersnack idag Jag vet inte Ipad mini Jo det blir eftersnack Du var ju borta din amatör <laughs> Vi vill bara säga hej då Till alla er som inte vill lyssna på eftersnack Med lite äppel Och så vidare mm. eh, Ni når oss på teoknologi.se At teoknologi På twitter At silverkors på twitter och appnet Och at Thurfjäll eh, Thurfjäll thyr, <laughs> Thurfjäll T-H-U-R-F-J-E-L-L -e på Step. både Twitter och AppNet. Mm. Tack för det kväll! Tack, tack! Hej då!